Mi dva z Tomažem sva rekla, da bo ne bova gira nekih uravnih scen in nekih pogovorov z vprašanji, predstavitvami, ne vem čem, ampak se bova pogovarjala 20 minut o načinu podajanja resnice. Glede na to, da on napisal knjigo o hotenoj nevednosti, sem jaz nekdo, ki a, si naivno upa stimulirati ljudi v nehoteno vednost, To da je probam plasirati uh, v bistvu podobe, realnosti na način brez nekih kanuflaž in na tej točki uh, se v bistvu tudi sama sprašujem kakšen je odnos v bistvu publike oziroma neke javnosti do do medijev, ki so bolj humani oziroma bo približajo neko realno platnika, kar bi mogli uh, reflektirati na bolj, Na način, ki ne prizadene, ki ne šokira, ki ne, ne vzbura nekih slabih stvari, ampak v bistvu se pa sama kot avtor sprašujem, zakaj bi to počel. Tako da mu je prvo vprašanje filozofsko in kar se tudi v magisterskih sem se kvaljala, s tem zakaj bi to počel, zakaj bi v bistvu nekaj, kar je, je hart uprizarjajo na nek način, ki mu, torej, uh, na ti filtr čez tole intenziteto. In ali smo stimulirani bolj, v smislu, rasti empatije, uh, če smo soočeni z prizori, ki nam ne prikrajšajo tepljenja. To je moje vprašanje. Uh, ja, hvala za povrdino, za ta pogoga. Projekcije uh, Odlična, mislim, da je tudi zanimiva ta sekvenca teh treh posnetkov in verjetno bomo preveč o tem potem rekla. Uh, no, tako ne, zdaj v resnici to, kar si povedala, da nekako dve izhodišče za a, pogovor. Prvo vprašanje je vprašanje: zdaj, zdi, zdi. kot ena nevednosti oziroma neko te nevednosti, pa si obrnila na otok, kar je zelo lepo v resnici ker nehotena vednost je pravzaprav to, zaradi česa smo vedni. ne vedni. Skratka je neka neprijetna, uh, uh, neprijetna resnica, ki bi se vsi raje uh, ognjeli. Tako da to je ena tema, lahko nekaj malega o tem povem. Zdaj druga tema je pa vprašanje, kako uh, pravzaprav pri ljudeh spodbuditi empatijo, kako uh, preko tega se velja presbira da se zmanjša trpljenje sliči, uh, in lahko z določenimi uh, praksami. Tako da to sta pravzaprav mogoče dva, ampak vseeno pa tudi sorodno vprašanje. Zdaj, prva stvar je ta hotena uh, nerednost. Nekaj teza, ki je tukaj v ozadju je sledeča. Ni problem v tem, da ljudje ne vemo, kaj se dogaja. Težava je v tem, da je ta resnica tako neprijetna za nas, da ne želimo vedeti. Ker v tistem trenutku, ko bi to zvedeli, bi seveda sledile neke določene posledice. Bodi si za naš občutek neko samopodobo, našo moralnost, bodi si za kakšno drugo samo podobno. Zdaj, to najlepše v resnici ilustrira ta teorija kognitivne disonance, ki pravi, da se ljudje zmerom izogibamo miselnemu konfliktu. Kaj pa je miselni konflikt? Miselni konflikt je to, kaj nekako v glavi držati dve misli, ki ne greta Standard, skupaj. Standardni primer je primer kajenja. Nekdo, ki bi rad dolgo živel, nekdo, ki kadi in nekdo, ki ve, da je kajenje pravzaprav škodljivo. To troje gre težko skupaj. Moraš nekaj narediti, da to napetost zrahljaš. O tem govori teorija, da boš vedno tako ravnal, da bo zrahljal to napetost. In kaj biš naredil? Mogoče boš rekel, ah, pa sej jaz imam dobre gene za čike. Ne? Jaz lahko uh, kladim dveš kakmi na, ja. na dan pa bom 80 let star. Ja, ja, ja. Tako te enki, ki Ali pa boš rekel, Ma ne, to ni res, ali pa boš rekel, nekaj časa pa moramo, da boš da prej pa um, da dolgo živim, pa je to življenje dolgočasno. Skratka, na vsak način ne, se trudimo nekako to neprijetno resnico zakamuflirati, oziroma neutralizirati. In enako se v resnici dogaja uh, z uh, konzumiranjem mesa. Ne. Ta resnica, ki je tukaj izvržena, ki želi biti izvržena iz zavesti, je ta, ne, da mora nekdo umreti to, da bi jaz njegovo meso. In um, to je neka, neka vernost, ne. uh, za katero imamo raje, da je, da, da je nevidimo, da je, da je nepoznamo. In dejansko imamo avtorje, ki govorijo, da cel sistem ne, proizvodnje mesa in ževalskih izdelkov pravzaprav funkcionira ravno na tem, da se potrošniki izogibamo vernosti o naravi tega procesa. Več avtorjev o tem dovolju. In a, to je ta nekoterna vernost. Ne? A, moramo ostajati hotej nevedni, da bi se lahko a, tak sistem a, zdrževal. Zdaj, kaj se zgodi v trenutku, kadar gre neka taka informacija do ljudi? Ja, najprej uskušamo zneutralizirati. Ne. Tipično je to, da rečemo, ah sej, to sem ne dogaja pri nas. Ali pa, ah sej, uh, pa, uh, pa ne prispevam k temu, ampak ne vem, uh, jemlje mi so odkud v uh, To je tipična reakcija, je ta, ne, ali pa posnetki so uh, fake, so uh, izmišljeni. To je tipična, tipična reakcija, zato da se zdrži da se da, da si izrešimo tega konflikta, ne? Misem, da konflikta, do katere bi prišel, če bi vodeti držali skupaj. In zdaj ali takšne akcije, kjer se razprije ne? neka narava, nekega procesa vplivajo na to, da ljudje spremenijo svoje vedenje? mislim, da mogoče ne takoj, ampak na dalši rok, zato ker če je konstantno pritisk Torej časa, ko te pritisk na pripričanja, bolj manj in manj uspešne postanejo strategije racionalizacije in posledično začne prihajati do premiko. Ne. Par krat, če lahko stvari odmisliš, potem pa postaja če dalje, če dalje teže. Ne. Definitivno je pa prva reakcija ta, da skušaš se distancirati od tega, kar je prikazano, zato, ker prikazano so ustavno reči. Zdaj pa to vprašanje, ne? prikazovati to grozo ali ne, pač na žalost je to ta resnica. Vsej na meni ni groza. Ne gre za to, da bi bilo to zrežirano ali pa da bi bilo prikazano na najlašče na nek brutalni način. Ne. Žal je tudi, če bi imeli samo kamere, ki bi kazali, kaj se dogaja, bi bilo to srhljivo in, in grozljivo. Tako da ta resnice ne na to gledati kot na teater groze, ampak kot na teater resnice, žal pa je to tam, ne neprijetna resnica, da je, da je ta stvarnost tako grozniva. Ja, ker smo imeli, smo en uh, veliki problem z aktivisti, ker sem jaz forsirala, uh, da se v bistvu posnetki, ki smo jih ljubili implicirajo implicira v družbo na vseeno nek čustveno zaznamovanjo način. Namreč veliko je uh, aktivistov, ali pa reč neki organizaciji, ki se vseeno prizadeva, da bi ljudje prek racija uh, spreminjali realnost, ne. In jaz sem tukaj v bistvu nekdo, ki se mi zdi, da, da umetnost tista ali pa vizualna podoba tista ali pa res triga trigger, ki ga lahko daš, ki implicira emocijo in skozi to se potem razvija racijo oziroma empatija, ne. In to je bil en učitek, namreč ta montaža je veljala za nekaj, kar ni realno, ne. To so, da je to iz uh, bližnjega vzhoda, ne vem, močarstva, ne ker je to uh, v bistvu praksa nipa tega tukaj in jaz sem si v bistvu zadala, mislim zadala, jaz sem razumela to na koncu kot nek uh, uh, kompliment, ne? <laughs> ker je to toliko simuliralo ker je bilo to intenzivno, Da, se potem, da so si vsi o tem pogovarjali, ampak potem pa mama ta drug problem. V torej, bistvu, Marci to pa mi je rekel in nisem pogledal, ne, ne morem tega gledat. Ne. In veš, tu se vedno potem ugovarja v, v podajanju medija, podajanju podobe, za tem, kaj je zdaj smisel. In imamo to, smo imeli danes dober primer tega, da je ta danski film bistvu, na en dost drugačen način prezentiral uh, realnost, ne, kot sem jo bistvu, jaz prezentirala. Uh, s montažo in tukaj me tudi zanima, ne, v bistvu, kak, ne, a pa če sploh smiselno govoriti o, o neki eni strategiji, na kak način podajati ti, uh, torej, to realnost, ki ne prenesemo, da bi jo uh, zaznali oziroma si želeli jogirati drugače, ne. Ja, jaz mislim, da je tudi, vprašanje, tudi seveda, kaj je cilj. Ne? Želimo čim manj trpljenja na svetu ali želimo biti dober umetniški izdelek, kaj pravzaprav želimo. Ne? Ti cilji so lahko včasih sorodni, včasih različni. Zdaj, kar se tiče recimo, tega ne? zmanjševanja trpljenja, se je najboljše več različnih strategij, v to, to je najbolj učinkovito. Zdaj, kar se pa tiče um, tega vprašanja, ne, mogoče, če pa zdaj govorimo o tej razlike med um, pa tej sekvenci filmov, ki smo danes videli, ali pa posnetkov, zdaj, zdaj ena res takšna bistvena razlika med danskim filmom in um, drugim um, drugo montažu, ki je da tvoja, ne, in potem um, še tretjo, je ta, da danski film je imel močno glasbo. Ta je glasba veliko komentirala a, Glasba je sugerirala gledalcu, kako naj doživra dogajanje. A, in v resnici se mi to zdi meni manj posrečeno, kot preprosto ta dokumentaristika, kjer pa v resnici posnet zvok sam prestopi, mejo in postane glasba. Enako kot pravzaprav te, vse te rane odprte, ne, te maurice, v bistvu postanejo na nek način grozljivo estetske. In to je, to je tak res brutalni fenomen. Ker gre on je lepega. Ne, ni umetno, stvar umetnosti ni prikaz lepega. To je stvar kiča ali pa ne vem, okrasja. Uh, tukaj gre za nekaj drugega in je zanimivo, da, da dejansko ta realnost sama transcendira sebe od teh podob ran, krvi, teh senc uh, do, uh, do zvoka, ki, je, uh, ki postane zelo sublimen in prestopi mejo, kot rečeno, v glasbo. In tukaj ne, bistvena razlika je ta, da tukaj v drugem primeru, v montaži, zvok ne komentira filma ampak ga spremlja, izrašča iz njega. Uh, in, um, tak pristop je bolj minimalističen in uh, pušča več mesta, pravzaprav mogoče subjektu gledalcev, ki gleda film za razumevanje filma, kot tisti, ki um, ima neko agendo, ki komentira, ki že z glasbo skuša nekaj povedati, ne? zdaj pa bodi sočudni s tem pojskom, kot kako ta pojsek gleda v sonce Ne, tudi on rad dela sonce, tako kot ti, pa tam so me tulčičiči, potem pa se nekaj groznega pripravlja, nekaj groznega, bo slabo se bo zgodilo. Cel od ta glas bo to v danskem filmu komentira, medtem ko tukaj je pa preprosto razdr, razdaljena realnost. No. Zdaj, kar se tiče same montaže, tako. Režiser, če ima nek material filmske lahko seveda v resnici si izmisli neko zgodbo in pač ne nastavi stvari skupaj. Ampak zdaj, samo moram reči, da tega v tem drugem posledku ne vidim. Ne gre za to, da bi najprej mi majhne pojske, pa potem kako rastejo, pa potem kako pride do klavnice, pa ne vem, na, na krožnik mogoče. Ne. Gre bolj za nekaj drugega, gre mogoče prej gre, kot da gre za nek sprehod ali nekaj takega splohneza, ta nek tradicionaln tega, česar smo vajeni. Uh, tako da, ne, tudi po tem pogledu se mi zdi, da je um, vloga ontaže v tem drugem primeru bolj radikalna, pravzaprav, kot v tistem prvi, kjer smo pričali v tradicionalni zgodbi. Tako bi lahko rekli prvi, skoraj da pravljica, ne, zdaj skoraj je že primerna za, ne? no, mogoče ni, ker so vse eno brutalni tistem, ko se reže ne, Pak je pravljica v resnici v primerjavi z, to, z tem drugim posnetkom, ne. Ja, in to uh, se mi zdi, da je en nuen doprinos uh, tukaj nekega vizualnega intelekta ne, v podajanju teh tem, ne, kjer se ti pogneš ravno tej patetiki, pa sentimentalnosti in ne vem, ne, v bistvu ti moreš uh, apelirati na čustva vsekako, ampak to narediš na način, ki je fair, ne, ker ni te, uh, radikalno se rekel, pornografije, ne, torej, da imamo zanimljena dva migranta tam, na tračnicah a, a, no, grozljivka ki so se tu v Evropi s pa odmeriti, kar dopovedano naslajam na tem, kak je pa ni grozno in doživljamo neko to katarzo. Ne. V bistvu tega se izogneš, ne. veš, in to je mene zanimalo, ali pa me, kao montažerko zanima, da ne, ne podcenjuješ ljudi in ne manipuliraš z tem plehkim s temi plehkimi strategijami, ker vidiš, da niso prezentne v to. ne. Torej, ne, potem je to moje zadnje vprašanje. o realnosti govoriti kako, ne. To Kaj misliš, da, da torej, reč ima okrajene bojavnike na vseh frontah, ne. je da nekdo tam, osnovno pa vedno rečeno, ne, v teh veganskih scenah Namreč ta, tega društva našega in te raziskave nas je malo prizadelil, ker javnost ni podprla tega, ker pač marsikatera društva, ki so veljavna v 20-ih letih, preden nisem jaz na teh področjih delovati, niso podprle, niso se a, torej nekako opredelile v odnosu do tega, ne? A, veš, in kjer je bila ona Najprej očitek, ja, se pa tudi ali najbolj hardcore, seno, ne vem kaj, koncentraljati, v bistvu krpljenje in kar ni realno in torej vi v bistvu implicirate potrebo, da ljudi uh, čustveno zaznamujete, ne, ker je potem ono, kdaj pa človeka čustveno stimulirati ali pa intelektualno stimulirati, ne, ker si nas več kot autor rekla, da, da ne verjamem v to, da lahko ti intelektualno javnost a pa stimuliraš, lahko pa je v bistvu pek čustev, ne. In uh, ta notaža je bila v bistvu ta izziv ravno tega popotovanja, ne, Gehin, Gehena. Ta le naslav, na koncu do, dokumenta, ki ga je namenoma nisem dala v film, ker sem je zdelo brez vize, je ravno to, ne, kaj je bilo Gehena, ne, kdo vi, kaj je kaj Gehena, no be, ne, ti veš kaj je Gehena. Okay, to je bil, to je bil, uh, Hinnom je bil en predel v Jeruzalimu, kjer so zažigali uh, trupla, ne, kjer so v bistvu darovali uh, kraljem judovskim uh, svoje otroke in so jih uh, parali na več kosov in vsekali in pili njihov kri in potem so žgali uh, kriminalce v tej dolini, ki je bila prvi pekel na zemlji. Potem si je svetopisno oziroma bez uh, torej, krišanski šitne. Pardon. si je uh, po tej podobi uh, analiziral pekel. To je bil pekel. In jaz, ko sem pogledala te posnetke, rečemo zdaj, sem zgodilno, gledala, ne. Uh, ko sem pogledala te posnetke, uh, je meni bilo, to je pekel zemlji, ne? In torej, kako ga op obrizajati, da bo nekomu, ki ni bil tam, viden kot pekel nad zemlji, ne? A pa kar pa te prizademe, Pa ravno ta hotelna ki je dobra a, kombinacija, na dveh, kar so tudi a, prijatelja ne, v vsemi drugih, ampak a, ravno to, ta montaža je bila preveč hard, ne, v da ni resne. Ker je preveč hard, ne, in ravno tu sem jaz, osebno kot avtor, trčila to, da ok, kje je za ta meja tega, na kako hard način pa podala zadevo, če pa je realno, jaz sem tega uh, virtualno, uh, razumeč, za nekimi uh, zadevami stimulirala, v smislu, da ne je bilo realno, to je bilo vse, ves putič, ki je bil resen, re, re, je realen, fak pa je, da sem ga stimulirala svoje seznavanje, ne. Ja, uh, mislim, da niti ni tukaj tačnega nasprotja, med razumom, pa ne v resnici, ker ne, ravno, ravno ta ideja, da ne želimo vedeti nekak, nečesa, kar je stresno poveda, da se, se dogalja neke kognitivne operacije, ne nekno bo zadil, ne. Skratka, um, razum ni od čustev ampak je na nek način z njimi usporeden ne nekno jih interpretira. Um, ne neko izkušamo osmisliti, ne, um, konec konca tudi imena dajemo čustvom in s tem jih skušamo potem kategorizirati ne, in jih pravzaprav narediti uh, domače, ne, na nek način s tem, ko poimenuješ neko čustvo, ga lahko začneš tudi obvladovati. Najhuje je takrat, ko se nekaj dogaja in sploh ne veš, kaj se dogaja. Tako da ta pristop uh, ne izključuje uh, razumskega ali pa intelektualnega uh, pristopa. Uh, mislim, da sta ta dva uh, prej uh, komplementarna uh, kot uh, kaj drugega. Uh, zdaj ne, to vprašanje, kako, kako uh, spremeniti ljudi ali pa na katere registre igrati, um, uh, je pač seveda uh, vprašanje Tako ki je vredno veliko denarja, odgovor nam, ne? ker to bi vsi radi vedeli, od tistih, ki podajajo različne stvari, do uh, tistih, ki tak, vsak si želi na nek način spremeniti svet. Uh, kot rečeno, po mojem, so najboljše uh, različne strategije, ki pa če ene delujejo na enih ravneh, druge na drugih. Ne? Ampak, um, ne, kot rečeno, ne, zdaj, če imamo neko kognitivno disonanco potem ne, informacije, ki prihajajo, postajajo če dalje težje za uh, uh, odmislit ali pa za, uh, za, za ignorirati. In je lahko to tudi seveda potem uh, neka uh, neka pot za naprej. Okay. to se mi zdi zdaj dober zaključek, ne? da bom biti bojevnik na vsih frontah, uh, organizira dokodolk, kjer uh, in ima publike za to temo, ne. Ampak... Ha, uh, da ste prišli? In... Uh, da delati, ne.